Ove sikire koje pojemo, ispunjene duhom sveti, braći i sestre, nisu nama nerazumljive samo zbog jezika, nego zbog života, zbog životnog usmjerenja, interesovanja. A kad se približimo crkvi podvigom posta, molitve i evanđalskog truda i kretanja,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 sveštenih sasuđa nije to bižuterija jer neki savremeni jezici liče na bižuteriju to su skupo cjenine sasuđe filigranske izrade je dijamantskog kvaliteta koji su kadri da u sebi čuvaju blagodatno miru to jest izraz ljubavi naših svetih predaka prema tri svetome Bogu i prema majci Božiju. Dakle, jedan od glavnih konstruktora, inženjera u našoj crkvi, posebno kad treba staviti službe na velike praznike, što je, braću i sestre, veliki zadatak. I to ne može bez velikog nadahnuća,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 crkveno-slovenskog jezika, koliko je to moguće, savremenom srpskom, prevedene su besjede. Jedna od tih besjeda izgovorena je upravo na današnji praznik, Bogovijesti. Treba reći treba podvući da su besjede Svetog Jovana Damaskina ekstatične besjede. Šta to znači?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 Djeło a nim Ducha svetu pokušaowi, nekoda je nadzie na drugaczej način,pa ispaćcie smieszam i drze. Mi weče raz smatramo da je wvrwo dobro i od mnogich mogućnosti, da weče praznujemo,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 Sabrati i sjediniti i projaviti kroz tu čudesnu besedu koja je po formi jednaka pozdravu Arhangela Gavrila. Raduj se i svo vrijeme u dvije stotine pozdrava Sveti Jovan će pozdravljati presvetu Bogorodicu. Zato, braćaj i sestre, jedinstvena je prilika, a i najbolji dan i trenutak, da čujemo slovo našeg svetog oca Jovana Damaskina, a kroz njegovu riječ da čujemo kako Duh Sveti, a samo Duh Sveti poznaje tajnu, i dubine Presvete Bogorodice kako je slavi da bismo i mi mogli u duhu Svetom ovaj praznik da provedemo. Imajte pažnju i slušajte riječi. Beseda na blagovijesti Presvete Bogodičice naše Bogorodice Jovana monaha i prezvitera Ra Damaskina.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 воов. Neka se sada bravženom naziva Bogo družeevni i Bogo smestljivi i kosmo poštovani Boži kovčeg jer danas zaista svuda po vasljeni biva radost i veselje. Danas nekak viču sabbor praznkov ljubaana Danas svi narodi kliču carici od cara Davida, govoreći sa Davidom. Slavne stvari govorahu se o tebi, grade Boga, cara Velikoga. Danas se otvori bogopisana knjiga proroka i neka govori ovoj vječno djevojčici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 Радуј се свршетку старого и новога завјета. Радуј се богоносних отака и патријараха многоквјетни цвјете. Радуј се од свих светих пророка од века пред најављено име. Радуј се правнуко свјетскога отца,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 Raduj se nebodostižna lestvice, koju nekada vidje veliki među patrijarcima Jakov. Raduj se ognjenosna kupino, koju nekada vidje slavni Mojsije na gori Sinaju. Raduj se sve to proizraslo palicu Aronova istinskoga među sveštenicima prelijepog Hrista. Raduj se porfiro ukrašena nova skinio, koju je obnovio ukrasitelj veseleju Hristos. Raduj se zvatna drago kamena i zlato tkana riječi. Raduj se poklopce očišćenja, osjenjivani od ozgosa dva serafima. Raduj se, sveštenički naprećku prvosvešteničke odežde. Raduj se, zlatna kadionico, hvališe glasom velikim svi anđeli moji. Raduj se ti u kojoj, uselivši se tijelom, kao skinijom radi nas, nastani se onaj što kroz Isaiju govori Ja sam Bog prvi i ja sam poslije toga. Raduj se Božija bogonosna riznico koja se tijelom smjestila nesmjestiloga. Raduj se Božja bogonosna riznico i od svakog slušanja Uzvišenije slušanje raduj se zato raduj se jer se rodila dijete o kojem nagovještava Jakov govoreći glaviću lavli Juda iz mladice sine moj uzrastosi raduj se jer se rodila dijete o kojem govori Bogotac David i življeće I daće mu se od blaga arabijskog. Raduj se jer si rodila dijete kojemu po Danilu predstoje hiljade hiljada anđela. Raduj se jer si rodila dijete kojega himnoslovi, slovoslovi, blagosilja, sve cijela tvorevina nadnebeskih i zemaljskih bića. Raduj se jer si rodila dijete kojega blagoslove mnogo oki herovimi, gospodo slove šestokrilati serafimi. Raduj se jer si rodila dijete u mnogoimenitom gradu Davidovom vitlejemu. Raduj se jer si rodila dijete predvječno i mlado, po rijeklom sa izvora Izrailjevi.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 Радуй се, јер си породила дјетенце, ради којега припјеваху анђели говоречи, слава на висини Богу и на земњи мир, међу људима благоволњење. Радуй се, јер си породила дјетенце, ради којега се ирод узбунјује и спрема убијству. Радуй се, јер си породила дјетенце, radi kojega Irod u gnjevu svome potresa se. Raduj se, jer si porodila djetence, radi kojega rođaka tvoja je li saveta, bježi u pustinju proganjana. Raduj se, jer si porodila djetence, radi kojega Zaharija, najveći sveštenik, biva ubijen između hrama, žртvenika. Rauj se, jer si porodila dtce, radi kojega vojska irodova pretražuje vitvejem. Raduuj se, jer si porodila dtence, radi kojega se šalju mačenosti žti. Raduj se, jer si porodilajetce, radi kojjega i mucava djeca bivaju raskomadana. Raduj se, jer si porodila djetence, radi kojega Rahilja plačući potocima suza, veliko naricanje iskazuje. Raduj se, jer si porodila djetence, koje je osmoga dana obrezano shodno zakonu moj sijevom. 1. Raduj se, jer si porodila djetence koje je starozavjetni zakon na tablicama iskvesalo i bilo pod zakonom i zakon ispunjavalo. 2. Raduj se, jer si porodila djetence koje u dan četrdeseti bi donijeto u hram Solomonom. 3. Raduj se,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 Raduj se, o Gospodjo Bogorodice, kojom nam se rađa samorađani i proizilazi samoproizašli i raste savršeni. Raduj se, o Gospodjo Bogorodice, kojom nam se otjelovljuje bestjelesni i započinje bespočetni i smiješta se nesmjestivim. Raduj se o Gospođu Bogorodice,kojom se oživotvorava samoživotni i u kogičijuje se bez kogičiński i ova pročuje se bezputni. Raduj se o Gospođu Bogorodice, koom se saazdava nedani i osiromašuje sve bogati,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 i pomoči raduj se jedina mati božja veličanstveni i veliko svjetosni ukras nad i zemalskih i podzemnih bića i tvari raduj se jedina mati božja od svakog zraka svjetlija i od svake čistote čistija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 ne tjesno-mjesno smjestila onoga koga svijet ne može smjestiti. Raduj se jedina nevjesto-nenevjesna, unaprijed opisana u nevestinskoj knjizi pjesama nad pjesemama. Raduj se jedina među djevojkama djeva koja si prije rađanja i u rađanju i poslije rađanja ostala djeva. Raduj se jedina među dverima, dveri zatvorena i jedini grade među gradovima, ograđen kulama. Raduj se va blagodatna, raduj se jer si svetija od anđela i časnija od arhanđela.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 adovih vrata na nebese uzdignuti. Raduj se, kojom se izbavismo prokledstva i udostojismo se neizrecive radosti. Raduj se, kojom se klanjamo hristovikim i časno poštovanim ikonama. Raduj se, kojom gazimo zlato-olivene I đemo nogike i dove jelinske i mnogo božočke. Raduj se kojom drevnoga i vele hvalisavog otpadnika đavoga pobjeđujemo. Raduj se kojom se mi rotvori carstvo. Raduj se kojom se carovima daruje da caruju, и војсководјама урућује војсководство. Радуј се којом се често односе побједе у војним редовима туђинских и странојезичних народа. Радуј се којом ино племеници као лијшће падају и безаконици, иеко их нико не гони, као вјетром бивају гонјени.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 Raduj se, kojom se mačem ubija varvarski i žedno-ubilački pas Ismajl. Raduj se, kojom usred tuđinskih oružnika uspjevaju da pobjegnu vjernici zarobljeništva, izbavljeni tobom od žalosno uhvaćenih i gvožđima okovanih zarobljenja.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 Radoj se kojom zlatoljupci, Hristoljupci postaju, i srebroljupci, čovjekoljupci, i bogatoljupci, siromaholjupci. Radoj se zato blagodatna, jer su mnogi tebe radi novce mnoge prezravi, da bi tebe jedino dobru zadobili.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 Ньemu vlast, nьemu moć, sob bespočетным отцем неговим и со природным и святым духом, сада и увек и в безкрайне векове векова. Аминь.